İmam Hüseyn Əleyhisselamın Ömrünün Son Anları Hilal İbni Nafi rəvayət edir ki, Mən Ömər İbni Səd'in qoşununda eydim. Birdən bir nəfər səsləndi. Gözün aydın olsun, ey əmir! Şimr Hüseyni öldürdü! Mən qoşundan ayrılıb İmam Hüseyn Əleyhisselamın yanına gəldim. O həzrəti cam verən halda gördüm. Allaha and olsun, ömrüm boyu bu cür al bulaşmış və eyni zamanda nurlu şəxs görməmişdim. O həzrətin gözəl və nurlu cəmalını görərkən bir an özümü itirib onun şəhid olmasını yadımdan çıxartdım. İmam Hüseyn əleyhissalam can verən halda su istəyirdi. İmam Hüseyn əleyhissalamın cavabında ürəyi qəsavət bağlamış bir nəfər dedi, Allah'a and olsun, cəhənnəmə getməmiş, onun çirkab və yanar suyundan içməyincə, bu dünyanın suyundan bir damla olsun belə içə bilməyəcəksən. İmam Hüseyin əleyhissalam cinayətkara dedi, Vay olsun sənin halına, mən cəddim Rəsulullahın yanına və onun beşdəki evinə gedirəm, onun sərin suyundan içəcəyəm və mənə etdiyiniz zülümlərdən cəddimə şikayət edəcəyəm. İlal İbni Nafi deyir, Qoşun həzrətin bu sözlərini eşidib qəzəbləndilər. Elə bil ki, onların heç birinin qəlbində rəhm adlı bir şey yox idi. İmam Hüseyin əleyhissalam onlarla söhbət edən halda o həzrətin başını bədənindən ayırdılar. Mən onların rəhimsizliyindən təcüblənib dedim. Bundan sonra heç bir işdə sizinlə həmkarlıq etməyəcəyəm.